Її мрії збулися, її любить найкращий козак, її магнітом тягло до нього, а до того була ще літня гарна погода. Ясне українське небо вкрилося рясними зірками, з поля несло пахощами дозрілої трави, з городів пахощами квітів. А соловейки в кущах щебетали, аж заливалися. Найкраща музика любові – це соловейків спів. Стояли так довгенько під вербою, не говорячи ні слова. Обоє розмовляли без слів, хіба за руки держалися. «Марусе!» – кликали крізь вікно мати. «А ходи вечеряти!» Вони стрипинулися, наче з чарівного сну прокинулися. Маруся пустила руки Тараса і хотіла бігти в хату. Тарас обняв її міцно і поцілував на добраніч. Розійшлися стривожені. Маруся стрибнула в хату. Тарас повегом пішов додому. Кілька днів пізніше журавель з жуком мандрували до хати судаків, несучи під пахвою чималий буханець хліба. Маруся була засватана. Усе село з того раділо, бо кращої пари не знайдеш. Лише тим парубкам, що теж гадали Марусю сватити, не було це до душі. Свати верталися від судаків вже добре хмільні, тримаючись під руки, «Журавель?» – Жука спитав. «Скажи мені, брате, хто їх засватав?» «А хто ж би? Ми обидва. Ні я сам, ні ти сам. Лише ми обидва». «Неправда, брате», – відповів Журавель. «Ні ти, ні я, ні ми обидва. Чудосія, а хто ж саме?» «Кажу тобі, що їх засватав ведмідь, якому Тарас так гарненько кулею подякував. Он що?» «Справді!» «Ти правду кажеш, ведмідь, аби здоров був! Хе-хе-хе! Ха-ха-ха!» Так сміялися свати, аж голос по селу лунав. Незадовго і весілля відгуляли, та ще й яке! Цілий тиждень водилися з музиками, всім селом відгуляли весілля свого отамана, подарунків повну хату поназносили». Тарас зробив добрий початок, бо за його прикладом пішли всі, що дотепер теж за його прикладом працюбочили. Розділ 17. Хоч Тарас зажив тепер родинним життям, хоч у хаті панувала згода й любов, та він не змінив ні в чому своєї дотеперішньої поведінки. Безупинно турбувався про своє військо і не попустив нікому. Він добре знав, що коли б перестав держати над військом сильну руку, не згадував йому про важливі обов'язки, то воно знівечилося б. Особливо могло б це статися тепер, коли всім жилося добре і в достатку, коли села ніхто не зачіпав. Такий стан буває найнебезпечніший він присипляє увагу людей, а заспану людину трудніше розбудити. Та оходники думали інакше пощо всього цього? по що морочитися вправами, коли ніяка небезпека не загрожує. Вже три роки татари їх не чіпають. Краще б замість іти на вправи, полежати в холодку та виспатися добре, замість ганятися, ставати в ряди та вимахувати списом чи шаблею, забавлятися по-дитячому. Тарас на такі розмови не зважав. Увесь вільний від праці час проводив на вправах, на навчанні в степу, або таки на Майдані серед села. Та лінивство уходників дуже його турбувало. Він відчував, що уходники кинуть його з отамана. Тарас ще в Канаві наслухався був від старих людей про славні в старовину міста, які тепер не мали ніякого значення. Роздумуючи над цим, він розумів, що було причиною їх занепаду. Люди забагатіли, розглядачили, і в першій сильнішій сутиці з сусідом впали і знівечилися. Тому він боявся за Тарасівку. Від такого нещастя може врятувати село якийсь новий татарський наскок, і цього він собі дуже бажав. Але татари, мов, заворожені, не показувалися. Як вони не приходять до нас, то треба їх пошукати, думав собі Тарас, і чекав весни, коли Орда вирушить за своїм звичаєм на Україну, Польщу та Литву. У Тарасівці було вже п'ять сотень добре вишколеного війська, яке вже п'ять років не мало ніякої військової роботи. Передусім він порадився із своїм однодумцем, вірним побратимом Трохимом. «Який чорт зачарував орду, що не показується під нашими валами, а так свербить рука помірятися з нею. У всьому цьому я передбачаю якусь хитрість. Вони хочуть, щоб ми поснули, а тоді дадуть нам такого прочухана, що хто не поляже, то, певно, піде в сирівці». «Я знаю», – відповів Трохим, «що вони нас висліджують і добре знають, що в нас робиться. Потурнаки харцизи не повиводилися, а ми приймали в наше село, незважаючи, хто він і звідки він, Навіть поміж визволеними бранцями можуть такі знайтися. Таке може бути, та як його перевірити? Через таке мій би й не один невинний потерпіти». А підозрілих не викрили б. Знаєш, Трохиме, що нам робити? Іде весна. Орда знову піде на грабунок. Нам тепер не конче зорити за ними, а було б ліпше знову їх вислідити та на переправі застукати. Тільки перед громадою про це ані словечка, бо я знаю, що не схочуть».